а вже не свята мусив ходити від хати до хати в гості. А молоді, що тепер робили, то й описати те годі. Ходили з колядою, а то не обияк, а з музикою, бандурами та решетом. А за ними йшли знову парубки, переодягнені за звію, татар, турків, міщан, вояків, і точили різні баляндраси. Особливо трохим був митець. Він прикидався за дурного і таке вигадував, що люди аж боки й зривали зі сміху. Усім святкувалося добре і весело, як людям, що не знають над собою пана, не потребують нікому коритись. Ніхто не потребує багатшого шматка хліба просити. Дід Гарасько наче помолодів. Зараз по святах хотів повертатися до себе, та його не пустили. Він аж плакав на радощах, дякуючи людям за щире серце. Як вам, діду, подобалось між нами, то залишайтесь тут і не пожалкуєте. А коли нам своєю мудрою головою порадите, то це вже буде для нас ваша послуга. Ще на час, мої добрі люди, я не проти того, щоб до вас переселитись і тут по християнське віку дожити. Та в мене одна велика думка на умі. Я ще хочу християнському мирові послужити. Що це таке, те знає ваш молодий лицар, Тарас Партиченко Тарас, відчувши, як очі всіх на нього повернулись, почервонів і сказав «Панове громадо, те, що задумав і перед дідом Гараськом відкрив, я ще нікому виявити не можу. Та дідусю, пробі залишиться в нас іще поза Йордань, то й на водосвятті будете та йорданської води візьмете собі у пляшку. Спасибі, синку, за добре слово». «Господь тебе благословить, я залишуся». Усі були з того раді, бо Гарасько поводився так, що нікому не надоїв. Його всі полюбили, він багато знав розказувати, що цікаво було слухати. Люди сходилися в одну хату, а дід розказував всячину. Лише про себе самого не говорив ні слова, хто він і звідки ля тут узявся. «Добре б мені жилось у моїй печері, бо я малим задовольняюсь». У мене й садок свій і пасіка, тільки через тих клятих татар життя мені немає. Вони мене начіпають, та я мучуся, коли дивлюся на те, як вони над християнськими бранцями знущаються, як надженуть того я сиру, як все почне голосити, і жінки, і діти, то мені серце крається. Рад би я з чирою душі помогти, та що я вдію? А поганці знущаються над ними, мов над худобою, або ще гірше, знеможиться хто, не може йти далі, то його вбивають на місці. Скільки я таких бідних поховав, щоб християнського тіла, гайвороння та декі звірі не шматували. Декому поталанить втекти до мене, то такого і переховаю, але втекти нелегко, бо кляті добре пильнують. А яким чином ви дідусю у цю пустелю потрапили, та ще й один живете? Старий махнув рукою і важко задумався. Він довго так сидів, та лише губами ворушив, наче жував. «Біда мене туди загнали, мої діточки, не від гаразду я туди втік». Як бачите по моїй одежі, я з міщанського роду. Мій покійний батько був копець, і я до цього приучувався. По світу їздив, у Крим та й у Царгород. А опісля таке скоїлось, що не було чого додому вертатися. Він більше не говорив нічого, люди більше нічого не питали. А всі бачили, що таким одним питанням йому наче проти зав'язав. Люди почали розходитися по домах, хата упустіла. Другого дня по Йордані старий просив, щоб його відвезли. Тарас приготував сани, взяв кількох товаришів і старого відвезли. До печери ніхто не заходив, хлопці відгорнули сніг і промостили дорогу. «Слухай, синку, як ти справді щось думаєш?» то приготуйся заздалегідь. А коли сніг почне танути, прийшли кого сюди, бо як лише степ обсохне, то татарва рушить на Україну. Ми, дідусь готові хоч би й зараз. Сюди ми будемо навідуватись, а коли настане та пора, то один з наших тут лишиться. Добре, ти пам'ятаєш, що татари погано озброєні? Вони незвичні до того, щоб їх зненацька застукати. Добрий спис та шабля, кілька рушниць, а при тім порядок у війську – то, наскочившись з Ненацька, можна малою силою велику Орду розбити. Так ми, діду, беремось за діло з найближчою весною. А все залежить від того, щоб ми заздалегід знали, коли Орда піде на Україну і коли вертатись буде. «Слухайте, товариші», – казав Тарас, як уже верталися, – «нікому про це ні слова. Ми самі діло обміркуємо, і вся слава з того буде за нами. А коли скажемо це старшим, то, певно, нас не пустять». Розділ десятий. Настала нарешті нетерпеливо очікувана весна. З весни найбільше радів хлібороб. Так було і в давнину, та не радів з неї той, кому довелось жити на татарському шляху. Надарма той страшний шлях назвали «чорним». За бузьками, дикими гусьми та ключами журавлів надлітали ключі татарських яструбів, котрі не щадили ні малого, ні старого, ані людської праці». Трохи інакше було між Канівськими уходниками. Вони хоч і при шляху жили, то своїм завзяттям відбивали всі до теперішній напасті і відчували самовпевненість, що так буде й далі. А молодь таки раділа тій весні, бо постановила собі зробити таке діло, що піде від нього слава широко по світу.